No, ale ono se to stejně nahrává, takže to, si, to je jedno, že jo? No, je to jedno, no. Takže to vlastně, jako bych mluvil pro úzký kruh přátel, tak se podle toho můžeme zařídit a když vám můžeme dát víc prostor pro otázky. Jestli si pamatuji, tak jsme Teď my jsme, my jsme probírali ten božský sluch, s tím jsme skončili, je to tak? Je to tak, no. No a tak další je paračita diana. To je důležitá věc, obzvláště pro ty, kteří chtějí mít větší rozlet o tom, jak praktikovat cestu bodhisattvů a jak to spojovat se všemi jinými cestami, protože v podstatě cesta buddhů je jedna cesta. No a aby jsme vlastně správně učili to, a správně praktikovali, to je základ správné praxe. Musíme poznat vlastní myšlení. Tím, že poznáváme vlastní myšlení, my tež můžeme máme přístup vlastně k poznání myšlení druhých. To je důležitá věc. Jestliže. Neznáme své vlastní myšlení, my vlastně nemáme přístup k myšlení druhých. A my jim chceme pomoct, ale pomoct jim vlastně efektivně nemůžeme, protože my nerozumíme jejich myšlení. Ani nerozumíme svému vlastnímu myšlení. Jestliže čteme například, Vymšá te 20 veršů o pouhém vědomí od Vasubandhu. Tam je jeden krásný verš, verš 21. který vlastně objasňuje přesně to, co říká Pragia Paramitá sutra sutry transcendentální. Moudrosti, pokud neznáme skutečnost vlastní mysli, nemůžeme vlastně poznat mysl druhých. A skutečnost vlastní mysli je, že žádnou vlastní skutečnost nemá. To je důležitá věc. To je vlastně základ též naš, našeho studia buddhismu, My musíme bezprostředně poznat, že mysl jako taková žádnou vlastní podstatu nemá. Ona, aby mysl vznikla, musí být objekt, musí být pozornost vůči objektu a tak dále. Musí být vůle. Pokud tyto obsahy mysli ne, nevznikají, no tak mysl tak, jaký známe, vlastně sama nevzniká. Čili jak tento text též učí, obzvláště v této kapitole poznání mysli druhých. Vlastně tím, že poznáváme skutečnost mysli, poznáváme Budhu, protože Budha není rozličný od skutečnosti mysli. Kumaradžíva je velký propagátor nágarđunového učení. A neodděluje ho jako takové od učení pouhého vědomí. Vlastně je zbližuje v jeden celek. Skutečnost mysli je právě nemožnost vlastní podstaty mysli a nemožnost vlastní podstaty mysli je nemožnost vlastní podstaty všeho toho, co my vlastně můžeme uvnitř a venku poznat. Samozřejmě, základ poznání je mysl. Díky mysli vlastně my poznáváme všechno ostatní. Pokud není mysl, co můžeme poznat? Čili mysl je základ poznání a vlastně. Podle buddhismu, to je základ buddhistického učení, všechny fenomény jsou obsažené v mysli. A mysl může obsáhnout všechny fenomény, protože sama žádný obsah jako takový nezávislý na fenoménech nemá. To je transcendentální moudrost. Čili mysl jako taková se nedá dosáhnout. A ta nedosažitelnost mysli je vlastně nedosažitelnost všech fenoménů našeho poznání. Teď, aby jsme svoji mysl poznali a poznali též i mysl druhých, musíme do mysli dát nějakou strukturu. To je důležité poznat. Pokud mysli nedáme nějakou strukturu, my vlastně mysl jako něco, co můžeme rozlišit, nemůžeme poznat. Ale mysl samotná má právě podstatu této nerozlišitelnosti. Této nerozlišitelnosti vlastně poznáváme všechno, co se poznatá. To je důležité. V některých tradicích, obzvláště v té tradici, jak, kterou jsem se já učil v Burmě, v tradici, eh, Vypasany na základě eh, detailního rozboru všech obsahů, hm? eh, objektů, mysli a mysli samotné. My poznáváme mysl, protože eh, vlastně jí dáme obsah. Jestliže mysli nedáme obsah, my nemůžeme mysl, mysl poznat. Proto mysl, charakter mysli je, že rozlišuje. A aby mysl něco rozlišovala, musí být nějaký obsah. Pokud není obsah, no tak mysl nic rozlišit jako něco, co se dá chytit. Nemůže rozlišit. Mysl může rozlišit jenom něco, co se dá chytit. Pokud je tam objekt a když je tam objekt, který se dá chytit, no tak pak jsou tam i ty faktory vědomí, faktory mysli, neboli čajta, čajta doslova znamená to, co mysli náleží. Je derivativ od čita, čajta, to, co mysli náleží, neboli faktory mysli. My poznáváme mysl, protože poznáváme objekty a faktory mysli, neboli to, co mysli bezprostředně patří, aby se hýbala. Hm? Pokud se mysl nehýbe, no, tak my ji nemůžeme poznat. Nemůžeme ji poznat jako něco, co se dá rozlišit. A to, co se dá rozlišit, to se, to se musí chytit, aby se to rozlišilo. To se musí stát obsahem vnímání. Každá mysl, která se dá chytit, musí mít vnímání. Jestliže má vnímání, bude mít počítek. Jestliže má počítek, no tak my se můžeme vůči objektu my s objektem máme vztah. Tento vztah je možný, protože rozbíráme strukturu objektu a rozbíráme té strukturu mysli, která se k objektu váže. No a teď, jak poznáme mysl druhých. Samozřejmě tím, že poznáme svojí mysl. Pokud nepoznáme svoji mysl, nemůžeme poznat mysl druhých. Stejně tak, jako pokud nemeditujeme na, třeba na kostru, tak my nemůžeme poznat druhé jako kostru. My můžeme se dívat na ně. Může, ne, můžeme se dívat na obrázek kostry v anatomii, ale my nepoznáme druhé jako bezprostřední vnímání druhých jako kostru. My jedině poznáme druhé jako kostru, když meditujeme na kostru. A pak i Živá bytost se nám jeví v podobě kostry. Ve maga najdeme krásný příběh Mnicha, který se prochází lesem a přijde k němu žena, která se snaží navázat s ním konverzaci a navázat, aby ulpěl na ní pozornost. Ovšem, on zrovna medituje, na, na, nemá zájem, protože medituje na kostru. No a tak, přestože se snaží všemi možnými z, způsoby vzbudit pozornost tím, že, já nevím, odhaluje různé části svého těla, on vnímá jenom kostru. No a tak, jelikož e, nedává pozor na, na tu ženu, no tak ona odejde, jde dál. No a za chvilku přiběhne její manžel a chytí mnicha a ptá se ho, znešený, zdali pak jste neviděl eh, moji ženu, jak tudy procházela a mohli byste mi říct, kterým směrem se dala. A on povídá já jsem žádnou ženu neviděl, já jsem tady viděl kostru. Hm? No a tak ten manžel, samozřejmě zklamán, odchází dál, protože mnich meditoval na kostru. Stejně tak, když my meditujeme, my máme systém, to už je vlastně jedno, jaký systém zaujmeme, jestli systém, jak mysl zkoumá Sarvástiláda nebo Vigéanováda, nebo Tereváda, jestliže máme systém, jak zkoumat mysl. Z toho důvodu právě, co říkám, Mahajánové učení tvrdí, že ty obsahy mysli a obsahy pěti agregátů, což je vlastně naše zkušenost, jsou, je vlastně konvenční realita. To není ta absolutní realita. Je to konvenční realita, protože jedině konvenční realitu my můžeme chytit. Tu nejvyšší realitu my chytit nemůžeme. Samozřejmě, základní princip buddhismu je, že na základě konvenční reality my chápeme. Tu realitu nejvyšší, tu realitu absolutní, realitu nirvány, realitu takovosti. Ovšem, od samého počátku ta realita takovosti a realita eh, konvenční se nedají od sebe rozdělit, protože ta nejvyšší realita k ní se nedá nic přidat. Z ní se nedá nic ubrat, stejně tak z konvenční reality, tak jak skutečně je, se též nedá nic. Nic se tam nedá přidat, nic se z ní nedá ubrat. My to děláme, samozřejmě, ale na základě toho svého subjektivního poznání, ne na základě objektivního poznání. To je důležité pochopit. No, a teď, aby jsme, když poznáme, že naše vlastní mysl je vlastně neuchopitelná, a neuchopitelnost je vlastně to, když, jak Kamukumaráčiva ukazuje, když si upomínáme na neuchopitelnost, upomínáme se na Budhu, protože ty objekty Budhy a poznání Budhy je neuchopitelné právě proto ta skutečnost Budhy je ta skutečná skutečnost. A ta skutečná skutečnost je neuchopitelná. Právě protože Budha poznává tu eh, eh, relativní realitu na základě neuchopitelnosti, proto jí proniká bez toho, aby něco přidával nebo aby něco ubíral. A proto je ve stavu takovosti. A může k tomuto stavu, stavu ostatní vést podle jejich schopnosti vnímání. Čili vlastně jak textu ukazuje. Mluvili jsme o tom ve vysvětlení božského sluchu. Právě tím, že chápeme, že naše útočiště je moudrost, to znamená nerozlišující moudrost zde a nerozlišující moudrost. Právě proto my chápeme, že vlastně všechny sútry budhy, jestliže to chápeme, všechny e, sútry budhy nejsou sútry, které vedou k této moudrosti. Čili e, vlastně sútry budhy, Projevy Budhy jsou všechny vedou pouze a jen k této moudrosti. Moudrosti neuchopitelnosti naší skutečnosti uvnitř a venku. Ze základního poznání této neuchopitelnosti my pak rozlišujeme a rozlišujeme tak, že odstraňujeme překážky. Protože v té skutečnosti, tak jak je, právě tato skutečnost je tak důležitá, protože odstraňuje překážky. A stav bez překážek je právě stav Buddhy. No a teď, jak my poznáváme tedy mysl druhých? To text jasně nevyslovuje ne, nevysvětluje, ale to je důležité pochopit. Musíme nezbytně analyzovat strukturu svého poznání. Podle učení a bidarmy, aby jsme poznali strukturu svého poznání, musíme mít přístup k poznání samotném. Teď je princip buddhismu, že mysl nevidí sama sebe. To, co my vidíme jako mysl, je vlastně předcházející mysl, protože mysl vystává, tedy mysl napojená na objekt, napojená na vůli vůči objektu, vyvstává a zaniká v každém okamžiku. To je důležité pochopit. A to je základ vlastně poznání, že ta mysl, která vzniká a zaniká, je základ všeho poznání. A ta mysl, která vzniká a zaniká, je stejně neuchopitelná jako realita samotná, protože to, co my uchopujeme, je vlastně minulá mysl. Stejně tak, jako nůž nemůže rezat sám sebe, prst nemůže ukazovat sám sebe, mysl též sama sebe nepozná. To je přesně to, co. Eh, Basubandu vysvětluje ve verších, ve 20 a 30 verších pouhého vědomí. No a jak tedy získáme přístup k tomu, aby jsme analyzovali mysl? To náš text nevysvětluje, ale náš text jasně zdůrazňuje důležitost šamaty, důležitost mistrovství v koncentraci. Na základě šamaty, a šamata je vysvětlována v základním učení žáků, jakožto čtyři, Absorbce do jemných objektů a čtyři absorbce do bezforemných objektů. Mistrovství těchto absorbcí je vlastně základní učení šamaty a toto základní učení šamaty je základ i pro učení bodhisattvů, které tvrdí, že vlastně počet Samády, počet Dián je neomezený. Nejenom čtyři základní Diány, ale vlastně neomezený, protože všechny objekty z hlediska transcendentálního, eh, transcendentální moudrosti se můžou stát objekty Diány. Jestliže eh, mysl je ve stavu, diány moudrosti. Diána moudrosti je základ všech dián. Ale aby jsme získali tu diánu moudrosti, presto aby jsme získali přístup k nekonečným diánám, presto eh, původní ty čtyři základní diány je ten nejefektivnější přístup. No a co se děje v těch základních diánách? V těch základních diánách se děje stav, to už jsme vysvětlili, kdy vlastně meditující ve stavu absorbce se může obrátit k takzvanému základnímu vědomí. Ať už ho nazveme jakkoliv, to základní vědomí podle eh, Abidarmy nebo Abidamy Terevádové, vlastně základ vědomí je eh, materiální. Je to takzvaný Heridaya Vatu. Ale eh, ten dvára, tím, čím vědomí se, vědomí se otvírá, to je právě ta bhavanga. Bhavanga je dvára, stejně tak, aby jsme viděli, potřebujeme tu dvára nebo tu cestu oka, A cesta oka je vlastně optické vědomí. Aby jsme mohli objekt nějakým způsobem uchopit, potřebujeme ten základ vědomí. A to je ten otvor vědomí. To je ta cesta vědomí. V ty v té cestě vědomí se právě vyjevují, ta cesta vědomí je kontinuita vědomí a v ní se vyjevují právě objekty vědomí. Ale to my nejsme schopni pochopit, pokud nejsme ve stavu absorbce. Ve stavu absorbce my se můžeme obrátit na ten základ vědomí, z kterého vychází ta cesta vědomí. nebo ten základ vědomí je vlastně důvod toho, že vědomí, ačkoliv stále vzniká a zaniká, má kontinuitu. Ale ta kontinuita Vědomí je, tež, musí být tež na základě něčeho, co se dá uchopit. To, co se nedá uchopit, to nemůže být základ vědomí, protože vědomí existuje na základě objektu. No a to základní vědomí je právě to vědomí, které chápe, které uchopuje, uchopuje náš svět. A v tom uchopování našeho světa je naše kontinuita. Naše kontinuita je v uchopování našeho světa, vnitřního jak vnitřního, tak i vnějšího. My uchopujeme vnější svět, protože uchopujeme vnitřní svět. My uchopujeme vnitřní svět, protože uchopujeme vnější svět. No a teď, jelikož je stav absorpce, tak meditující stejný objekt, který byl, je základ jeho Diány, ať už je to mentální obraz dechu nebo jiný mentální obraz. Když byl upevněn, tak stejný obraz vidí v tom základním vědomí, které se vyjevuje jako jisté osvícené těleso v hrudi proto na základě toho právě Tereváda tvrdí, že v hrudi na základě srdce a to srdce, v kterém se vyjevuje, je vlastně spojené s fyzickým srdcem. Má dokonce i tvar, jak Abidarma vysvětluje, Vráceného, lotusu, ale to všecko, to je učení pozdější abidám. V rané abidarmě my nenajdeme žádné tyto principy. Teprve v pačaja, ve vysvětlení 24 pačaj v patána, my najdeme toto učení o hrydajavatu o základu v srdci. Ať už pochopíme základ vědomí jakýmkoliv způsobem, my ten základ vědomí chápeme na základě absorbce. Na základě absorbce, když chápeme ten základ vědomí, tak v tom základu vědomí pak my vidíme též ten. To, čemu se říká čita santati, kontinuitu vědomí, která jde k tomu objektu. Protože aby mysl běhala, musí, aby jsme viděli, že mysl je vlastně běh, musí tam být nějaký objekt. Jestli tam objekt není, no tak my nevidíme, že mysl je běh. V podstatě ta áája nebo bavanga je též běh. A též má objekt. Kdyby neměla objekt, no tak by ta kontinuita nebyla. Kontinuita je na základě objektu. Ale na základě uchopení objektu. To je ten paradox. My musíme objekt uchopit, aby jsme viděli kontinuitu vědomí. Když objekt neuchopíme, my kontinuitu vědomí nevidíme. Ale přestože ji nevidíme, ta vědomí je od této kontinuity neoddělitelné. Vědomí, jaké vědomí? To vědomí, které můžeme analyzovat. No a teď Jestliže máme Diánu, no tak v té, v, tom, v té mysli, neboli v tom běhu mysli, která jde k objektu Diány, my můžeme jasně rozpoznat faktory mysli, které existují v první, druhém, třetím, čtvrtém stavu absorbce v objekt. Tedy diány. My je můžeme jasně analyzovat, protože začínáme tím, čemu se, jak jsme vysvětlili v předešlé části. Jelikož známe tyna anga, diana anga, co znamená důvody diana je tež v době budhy, si mnoho meditujících představovali stav Diány jakožto osvobození. Podle komentářů učitelé Budhy prezentovali Sakyamuni Budhu jako ty aroupy diány jakožto stav osvobození. Ale Budha ve své neuchopitelné moudrosti viděl, že něco, co se dá uchopit, stav osvobození nemůže být. Protože to, co se dá uchopit, je a priori něco, co nemůže být stále. To je moudrost budová učení. To, co se dá uchopit, musí a priori být nestále. Čili to nemůže být ta nejvyšší realita. Protože nejvyšší realita neboli skutečné já je tež a priori něco, co se nemění. No a tak Buddha zkoušel podle komentářů, Suter zkoušel šest let extrémní askézy a též neúspěl v dosáhnout stavu plného probuzení. Proto pod stromem Budhy, jak Upakilesa Suta, Majimanikája a tak dále vysvětluje, on vlastně našel ten pravý způsob. A to je spojit samatus s vypasaným. Jak to udělal? No právě tak. Ve stavu diány analizoval, čisté diány analizoval své vědomí. Ve stavu čisté diány analyzoval své vědomí. Stav čisté diány je, je, je jako stav čistého zrcadla, protože v diáně je mysl čistá. Čistá mysl se nehýbe. Jestliže chápeme, že čistá mysl se nehýbe, no tak pak můžeme najít i čistotu v té mysli, která se hýbe. A jestliže nenajdeme čistotu v té mysli, která se nehýbe, my budeme mít velké problémy nacházet čistotu v mysli, která se hýbe. Protože mysli, která se hýbe, už je vázaná na vnímání a na počitky, které jsou subjektivní. A ty vlastně tvoří obsah, světské mysli. Obsah světské mysli je právě ta formace mysli na základě vnímání a počítku. A podle této formace mysli my vlastně se vztahujeme k objektu. ať už pozitivně nebo negativně, ať už na základě libosti nebo nelibosti, a nebo na základě odpojení. No a teď, Jána, jelikož mátež... Příčiny a důvody, no, je tež stejně jako všechno ostatní, co se dá chytit, je relativní realita. Všechno, co se dá chytit, je relativní realita. Žána je též relativní realita, jak už jsme v předešlé části vysvětlili, protože má příčiny a důvody. A ty příčiny a důvody jsou jasně poznatelné ve stavu díány. Když meditující se na základě své absorbce v, v mentální obraz objektu může pozorovat ten objekt v, na základu svého vědomí, v bavanze, v o, což je otevření vědomí, No, tak uvidí tu mysl, která se k tomu objektu vztahuje a v té mysli může jasně rozpoznat těch pět faktorů nebo důvodů první džány. A jak už jsme rozebrali, ty ostatní džány mají též své důvody, ty Důvody vlastně tím, že se meditující dostává do vyšších, džán, vlastně odbourává, to jsme vysvětlili, ten počet těch důvodů Diány. Až nakonec byde čistá upekša a Čistá, čisté uvědomělé vdělé poznání, které vlastně je s vyčištěným z Úpekša, jelikož vyčištěný je s pocitem ani, ani štěstí, ani, ani strasti, neutrální pocit, tím pádem je zbavena té, těch formací mysly, které vedou k naší libosti nebo nelibosti. Jelikož ty formace mysly nejsou, které vedou k libosti a nelibosti, není ani příjemný pocit, ani nepříjemný pocit. Proto v čtvrté Diáně, jak už jsme vysvětlili, je vlastně mysl vyčištěna. Proto, jak jsme vysvětlili, v yoga Chara Bumi prezentuje čtvrtou diánu jako nirvana sádriša, jako to stav podobný nirváni. Ale není to nirvána, je stav jen podobný nirváni, protože nirvána je stav neměný, ale čtvrtá diana pokračuje, pokud meditující je v těch důvodech a příčinách čtvrté Dián. Jestliže ty důvody a příčiny zmizí, no tak tež ta čistota bdělého poznání a čistota té stejnosti mysli tež zmizí. No a znovu se objeví ty libosti a nelibosti, které vlastně řídí náš vztah vůči sobě a vůči objektu uvnitř i venku. No a teď, jestliže analyzuje ty důvody džány, no tak může analyzovat buď podle teravádového, podle teravádové šablony, nebo podle jiných šablon. Teravádová šablona je velice efektivní. No a analyzuje těch sedm sabáči, ta sádarana, těch sedm faktorů mysli, které existují v každé mysli, pak šest pakinjaka, vytárka, vyčára, píty, hm? čanda, eh, adimokša. Hm? To jsou ty tě, šest eh, faktorů mysli, které. Mu, Můžou být v zdravé mysli i v, i v nezdravé mysli. Můžete dále na stůl, já je nebudu, nebudu se rozvádět, to bychom neskončili. Pak ty faktory podle aby apidarmy máme 25 faktorů zdravé mysli nebo kušala mysli neboli eh, příhodného stavu mysli. Hm? Z nich některé nejsou eh, v, v džáně, pokud objekt eh, není eh, například meditace na, eh, na, na karuna a tak dále protože to je též pozitivní faktor mysli, jestliže nemeditujeme na, na ten objektivní faktor mysli, no tak tam nebude jasně vyvstávat. Když ubereme tyto faktory, no tak získáme podle teravádové šablony 35 faktorů mysli, které existují v první dělání. Všechny jsou analyzované v vysudy maga podle jejich podle čtyř aspektů. Aspektu jejich vlastnosti, aspektu rasa, aspektu funkce, aspektu manifestace a aspektu prvotního důvodu jejich vyvstání. Podle této šablony my je můžeme analyzovat, jasně poznat, No a pak, jestliže jsme poznali v Diáně, no tak my jen poznáváme i v jiných stavech myslí, než je diana na základě naše, našeho takzvaného upačára samády, základního samády, protože jestliže vidíme mysl, my už vlastně vycházíme, ze stavu absorpce, čili se nacházíme striktně řečeno ve stavu, kterému říká mahajánové učení Anantarjajana ve teravadě se říká Upachara diana a v té Upachara diana vlastně my podle teravadové teorie my vlastně opouštíme ten stav absorpce. Podle Mahajánové teorie my jsme ve stavu je, sjednocení šamaty i vypašany. Jak to vysvětlíme, na tom tolik nezáleží. Vlastně se jedná o, o stejný zážitek. My můžeme pak na základě šablony našeho poznání mentálních faktorů, my můžeme pak poznat, jak tyto faktory, první je poznáme ve všech stavech e, příhodné mysli nebo zdravé mysli, no pak můžeme i hrát tím, že vlastně hrajeme, my necháváme vystávat jisté stavy mysli a protože jsme familiární s těmi faktory mysli, no tak je i vidíme v té mysli, protože jsme s nimi familiární. To už říkal starý Sokrates, my vlastně můžeme poznat jenom to, co my známe. To, co my neznáme, to my nepoznáme. Ale protože my se familiarizujeme se strukturou mysli, ať už podle teravády nebo podle jiného učení, ta struktura mysli je založená na e, vlastně samády joginu samády joginu, které je na základě uchopení objektu, je též relativní samády. To skutečné, to nadsvětské samády má právě, je nadsvětské samády, protože má objekt, který se nedá uchopit. A to je prázdnota, to je animita, to je stav bez znaku objektu a to je apranihita, to je stav bez uchopování. A tento stav je též spojen se skutečným poznáním reality tak, jak je. A skutečné poznání reality tak, jak je, je, že realita v jakékoliv formě nemůže vycházet z mysli, která je právě charakterizována touto neuchopitelností. Čili tato neuchopitelnost, neboli takovost, neboli eh, bůta, koty, extrém reality, to znamená extrém reality, ve kterém eh, realita jako taková, to znamená jako něco, co se dá uchopit, mizí, proto se to nazývá extrém reality, Tento extrém reality je právě takovost, je právě nirvána. No a jak už jsme vysvětlili v rámci čtyř vznešených pravd, Právě ta střední cesta, Majima Patipada, může jedině být naplněná, to znamená osm, osmičlená ve své plnosti, jedině na základě objektu, který se nedá uchopit. Jestliže se objekt uchopit dá, no tak. Nemůžeme mít ty tři učení, neboli tři významy budova učení pohromadě. To znamená disciplínu, koncentraci a moudrost. Pokud objekt je objekt, který se dá uchopit, no tak my tyto tři články střední cesty, nemůžeme mít na jedno. Protože moudrost je ve své podstatě je neuchopitelná. Je nirvikalpa. Je něco, co, se, co není založené na rozlišování, ale bez rozlišování my k této nerozlišující moudrosti my se nemůžeme dostat. My se k ní dostáváme, to je ten paradox. My se dostáváme k nerozlišující moudrosti správným rozlišením. Správné rozlišení je na, právě na základě poznán, správného poznání toho, co je relativní. Bez správného poznání toho, co je relativní, jako toho, co je poznamenáno v každém momentu nestálostí, strastí nestálosti, nejástvím nestálosti, no tak pak my ty Tři složky budova učení nedostaneme jako jeden celek. A jen jestliže tyto tři složky jsou jeden celek, no pak se v vědomí samotném vyje výstřední cesta. No, a teď se vracíme k našemu textu. Text tvrdí, že jestliže mysl je čistá, Nemá žádný definitivní tvar. To je důležité pochopit. To je transcendentální moudrost. Jestliže mysl je čistá a mysl může být čistá jak s objektem, tak i bez objektu. Ale jestliže mysl je čistá, tak nemá žádný definitivní tvar. A jelikož meditující poznává tuto čistotu mysli, můžete též poznat mysl druhých. Jestliže nepoznal, podle našeho textu, vlastní čistotu mysli, no on, on též nemůže vlastně správně poznat mysl druhých. Protože jakmile se vztahuje k mysl, to je ten paradox, o kterém jsme mluvili, jakmile se vztahuje k mysli druhých, už jako bez čisté mysli, už je tam právě ta percepce a počitek Libosti, nelibosti a reakce s tím spojené. No a právě proto, že je familiární s tímto stavem mysli, no pak může poznávat mysl druhých na základě té šablony, kterou najdeme například v Samanya Suta a podle toho tež v Patisambidamaga, Vissudimaga a tak dále. Máme vlastně šablonu mysli na poznávání své mysli a poznávání mysli druhých. Je, je saraga viraga, je s chtíčem nebo bez chtíčem. Je, je sadosa dosa je, se, je s nelibostí anebo bez nelibosti. Je smoha, je s zaslepením nebo bez zaslepení, je, je, je samkita, vykita, je rozplynutá nebo je, je dána dohromady, je koncentrovaná nebo je bez koncentrace, je utara, anutara, je s tím, že může být vyšší, anebo už nemůže být vyšší. Je hína paníta, je inferiorní, nebo je lepší, nebo je vyšší. Inferiorní, to je myšlenka v, v Kamathátu. V stavu percepce, která je dominována pěti smysly, vyšší je ve stavu rupa a arůpa, ve stavu jemných forem, anebo ve stavu bezforemnosti. Jestli je vymuta, jestli je vysvobozená, zde vysvobozená protože se jedná o mysl, kterou se, která se dá uchopit. Komentár jasně vysvětluje Vysudimaga, obzvláště komentář, Vysudimaga, že Vymuta, vysvobozená mysl nebo nevysvobozená mysl, neznamená vysvobozená ve, ve stavu nirvány, nebo nemá nirvánu, ale znamená vysvobozená od pěti nívaran, hm? od Pěti překážek mysli, které neumožňují stav absorpce. To je vysvobozená a nevysvobozená, protože mluvíme o mysli, která se dá uchopit. Mysl, která se uchopit nedá, se analyzovat nedá. Jedině ta mysl, která se uchopit dá, tu mysl my můžeme analyzovat. Ale pokud my neanalizujeme tu mysl, která se uchopit dá, to je ten paradox, no my se k té mysli, která se uchopit nedá, nedostaneme. My musíme první správně pochopit tu mysl, která se analyzovat dá, aby jsme se dostali k té mysli, která se uchopit nedá. No a na základě tohoto pochopení pak meditující může jasně vidět tež na základě této čistoty schopnosti a vlastně motivace myslí těch, kteří vlastně chce pochopit. Ať už Jestliže mají motivaci k osvobození, mají motivaci k osvobození individuálnímu, jako žáci, nebo mají motivaci dosáhnout stavu Budhy sám, sám pro sebe, pratěka Budhy. Tento stav je obdaren daleko hlubšími. Nad přirozenými schopnostmi než stav žáka podle tradice. No a je, jsou to vlastně Budhové v meziobdobí, kdy neexistuje plně osvícený Budha. No a pak mysl Bodhisattvu, který mají motivaci, osvobození společně se všemi bytostmi. No a jak dosáhnu osvobození společně se všemi bytostmi? Právě tím, že meditují na mysle druhých, jako na, na svoji mysl, jako jednu neuchopitelnou skutečnost. A tím právě se vlastně stotožňují s myslemi druhých. Tím, že se odpojí od vlastní mysli, vlastně získávají poznání myslí druhých. Tím, že poznají vlastně nejáství své vlastní mysli poznávají tež nejáství mysli druhých. A můžou je vést do stavu vlastně všepoznání. Protože všepoznání je poznání na základě mysli. A Rahat podle tradice má tež všepoznání. Ale nemá všepoznání na základě všech aspektů. Všepoznání na základě všech aspektů je cesta bodysatvy, která ústí právě ve stav perfekce. Proč stav všepoznání ve všech aspektech? Protože zkoumá, pokračuje stále ve zkoumání. Jeho cíl není opustit samsáru, ale poznat samsáru jako nirvánu. Tím, že má motivaci poznat samsáru jako nirvánu, poznat jen jednu realitu, tím vlastně poznává všechny objekty poznání jsou pro něj, pro něj vlastně škola, jak poznat všechny aspekty vyvstání mysli, trvání mysli a zániku mysli. To vysvětluje jasně obzvláště yogačára Bumišásta, máme to též v Sándi Nirmóčana sutra, v sutře rozvázání uzlu. To je základ vlastně, motivace nejvyššího probuzení. Co je nejvyšší probuzení? Text vysvětluje, to nejvyšší probuzení je ta neuchopitelnost mysli, ve které se vše uchopitelné ve všech aspektech odráží. No a v, v rámci vysvětlení těch nadpřirozených schopností my jsme vysvětlili, že ty nejvyšší podle eh, podle učení jak teravadového tak i mahajany te privilegie budhy spočívá, že ty nejvě, největší idhy, největší úspěch, tedy i úspěch v nadpřirozených silách, je schopnost tří patiháry, tří zázraku. zázraků v transformaci na základě vědomí a zázraků v adesana a v, v anusasana. Anusasana je, že na základě poznání mysli druhých on je může vést podle toho, jaké mají pozadí a jaké mají motivace. A Desana je, že může učit vlastně ve všech stavech existence. Může učit podle těch stavů existence podle, a ty stavy existence jsou stavy změny. Stavy existence jsou stavy změny. Právě proto v tantrické praxi my musíme, ten, kdo praktikuje tantrickou praxi, nejprve musí odrezat všechny stavy existence, aby pochopil tu nejvyšší realitu, která je neuchopitelná. Jestliže neodřežeme stavy existence, stavy existence jsou stavy přechodnosti, my vlastně nemáme otevření stavu neuchopitelnému. Čili máme první stav praxi odřezávání, což není oddělené, i v našem textu můžeme najít stejnou myšlenku, což není oddělené od poznání vlastní mysli a poznání mysli druhých, jakožto Procesu nestálosti. Ale proces nestálosti my můžeme jedině pochopit v jeho skutečnosti, to znamená ve skutečnosti toho, že není oddělitelný od stavu čistoty, ve kterém se všechno odráží. Pokud my Nechápeme, že ten stav té nejvyšší reality, která je neuchopitelná, která sice se dá prezentovat na základě různých symbolů, ale jako taková je neuchopitelná. Ten stav neuchopitelné reality je neoddělitelný od stavu Té nestálosti, ve které se nacházíme, A která, kterou je možné analyzovat, uchytit, ale my ji uchytíme jedině správně na základě, jak už text jasně vysvětluje, na základě té čisté mysli. A proto. Na základě té čisté mysli, která nic neuchopuje, neuchopujeme, text vysvětluje, my neníčíme doslova to, co se nazývá darma svabháva. To, co se vlastní podstatu darmi samotné. Jedině čistá mysl Neníčí vlastní podstatu darmy samotné. Co je vlastní podstata darmi samotné? No, to je ta neuchopitelnost. To je ta takovost. To je ta nirvána. A právě proto, že neuchopuje, Meditující, který praktikuje poznání mysli druhých, může uspět jedině tím, že neuchopuje vlastní mysl, ale neuchopováním vlastní mysli on se snaží pochopit ty tendence vlastní mysli a on vlastně se zkoumá svoji mysl, mysl na základě sledování neuchopitelnosti mysli. On poznává vlastní mysli, mysl na základě zkoumání neuchopitelnosti vlastní mysli. A právě proto, že tak dělá, můžete zkoumat i mysl druhých na základě zkoumání vlast, tím, že zkoumá vlastní mysl, která se hýbe, která má své tendence, ale v rámci neuchopitelnosti. A v té neuchopitelnosti je právě ta čistota. No a pro dnešek eh, my jsme skončili tady. Prostudujte, já jsem nešel do textu, radši jsem se spolehl na svoji vlastní intuici, než vykládat, eh, ale ty hlavní myšlenky. Kumarádžívová pochopení hm, jsem vysvětlil. Vysvětlili jsme tež v minulých lekcích, že Kumarádžíva vysvětluje právě tyto nadpřirozené schopnosti po vysvětlení čtyř vznešených prav. Čtyři vznešené pravdy on vysvětluje Čistě z hlediska praxe žáků. No a zajímavé je, že právě ve vysvětlení těch nadpřirozených sil, on je vysvětluje čistě z hlediska praxe velkého soucitu. No a praxe velkého soucitu je praxe, Jedné reality. Praxe velkého soucitu je praxe velké reality. To text tež jasně vysvětluje. Protože velký soucit může jedině vyvstat na základě velké moudrosti. A ta velká moudrost to je transcendentální moudrost. čili Mahajánová praxe, neboli praxe bodhisattvu a to se nedá nazvat Mahajánová, to neznamená, že žáci nejsou, nemají praxi Mahajány. Ten, kdo praktikuje na základě velké moudrosti a velká moudrost je ta moudrost, která ukazuje, že realita je jen jedna, tento princip najdeme i v terování. tak vlastně na základě velké moudrosti může, že skutečná realita je jen jedna, je neuchopitelná, je prázdná vlastní podstaty, je bez znaků, které se dají uchopit, je ve stavu, bez chtíče. Ta realita je základem všech ostatních realit. A ta realita, jestliže se stává základem všech ostatních realit, stává se též základem velkého soucitu vůči všem bytostem, které se právě nachází v této realitě, ale nejsou si toho vědom. Bodhisattva je ten, který je si této reality vědom a nechá v sobě vystat velký soucit, aby ostatní tež k této realitě vedl protože tato realita je jedna, zůstává díky své, svému velkému velké, díky svému velkému soucitu, zůstává v samsáhe, protože jiný svět není. No a na základě velké moudrosti, která se od velkého soucitu nedá oddělit, žije tak, aby v této samsáře na základě velké moudrosti ne zničil nevědomí, ale proniknul nevědomí. Proniknutí nevědomím je proniknutím jedné reality. Aby člověk proniknul nevědomím, musí na světě zůstat. Jinak nevědomím nepronikne. No a to by bylo všechno pro dnešek. A e, zbývá praxe poznání minulých životů a praxe božského zraku, které jsou obzvláště důležité, protože bez nich nezískáme velké probuzení. Podle i terovádové teorie, každý velký arahat Každý velký Buddha má, je velký Buddha, protože má té vidja. Má tři vidja. Co znamená vidja? Má tři vědy. Vědu, poznání, že důvody k dalšímu zrozování byly vyčerpány, anebo že tyto důvody plně proniknou, že zná svoje minulé životy, plné poznání svých minulých životů, jak se dozvíme, je vlastně poznání že nás život je jako se. No a božské oko je poznání toho, jak my na základě akumulace svých formací vůle my se zrozujeme v různých stavech existence, V kontinuitě života. Nebo kontinuita života je kontinuita formování, akumulování, formování vědomí na základě vůle. No a to by bylo všechno pro dnešek. Už jsme čas překročili, no ale snad. Eh, to bude k něčemu dobré a skončíme tady. Jestliže jsou nějaké otázky, tak je zodpovíme, anebo je necháme na příští týden, abyste je mohli lépe v hlavě formovat. Hm? Teď, jestli je nějaká urgentní otázka, žádám o vyjádření. Je nějaká otázka? Bante, já bych měl, nikdo teda žádnou otázku neposlal, ale bych měl jen jednu otázku. E, to, ten termín uchopování, mis, jako mysl, která, kterou nelze uchopit a mysl, která, kterou lze uchopit, synonymum je uchopování, taková mysl, na které, na které lze uprít? E, Graha. Hm? Mm -hmm. Gryhnoty, to znamená uchopit. Hm? E, Uchopit znamená vlastně v eh, eh, angličtině my jsme řekli apprehend. Hmm? Co by bylo nejlepší překlad? To znamená vlastně uchopit na základě rozdělování. My uchopujeme tím, že rozdělujeme. A tím, že rozdělujeme vlastně eh, jelikož naše mysl není nic jiného, než ty vásány, než ty energie našich zvyků. Právě proto to uchopování je subjektivní. Na základě ty eh, energie, která pochází z akumulace našich zvyků. A ta dává vlastně eh, mysli podnět k diskriminaci. Je to jasný? Čili graha. Graha doslova znamená uchopit. Ale to neznamená uchopování v mysli, to neznamená, že něco uchopujeme tělesně. Uchopování v mysli znamená že něco rozlišujeme na základě diskriminace. A v diskriminaci už je vlastně, že eh, něco vidíme jako ubět eh, libosti a nelibosti. Hm? To je graha. No a tím vlastně získáváme, děláme to, čemu se říká samá ropa a paváda. Samá ropa je, že nadsazujeme něco na realitu a paváda je, že něco, co v realitě je, my z ní ubíráme. No a tím vlastně ztrácíme tu čistotu, Mysl, která je odpojená od subjektu a objektu. No a ta mysl, která je odpojená od subjektu a objektu, ta může právě tím subjektem a objektem proniknout. Protože ho neuchopuje. Jestliže ho uchopuje, tak ona jim nepronikne. Je to jasný? To má hluboký význam. Děkuji. že jste... Já se ještě zeptat, Bante, vy jste říkal, že moc vás zdravím, že mysl sama sebe nemůže neum, jako sledovat. A když je vlastně ten proces toho rozlišování, vlastně toho té mysli, tak uh, jsem měl za to, že vlastně tam mysl um, vlastně je ten modus operandi, kde vlastně jakoby to rozlišování vyvstává jestliže není objekt, no tak mysl nemůže vystat. Ne, já myslím, když je objekt a běží ten proces toho rozlišování vlastně toho objektu. No tak co se děje? No jestli to je ta mysl vlastně, vy jste říkal, že mysl sama sebe neumí vlastně jakoby sledovat, nebo... No protože ty nemůžeš vidět mysl samotnou ty vidíš mysl jedině objekt, na základě toho objektu a na základě... Jasný, jasný. No a, a ta mysl, která šla... Když vidíš tu mysl, která jde k tomu objektu, no tak ty se tím, že se stáhneš vlastně do té mysli, no tak se stáhneš do té předchozí mysli. Aby mysl vznikla, musí být Samanantara Pratyaya. Víš, co Samanantara Pratyaya? Pratyaya? No, bez, bezprostředně předcházející příčina. Jestliže není bezprostředně předcházející příčina, tak mysl nemůže mít žádnou kontinuitu. To je základ eh, Abhidharmy. Samanantara pratea musí existovat, Alambana pratea musí existovat, musí být objekt, musí být bezprostředně předcházející mysl. Hm? musí být eh, eh, te, ta hetu, hm, ten důvod a tak dále. Jestliže tyhle ty faktory tam nejsou, no tak mysl žádná nevystane. Čili mysl může vystat na základě bezprostředně předcházející mysli. Ty nemůžeš vidět mysl teďkon, ty, co můžeš vidět, je jedině tu bezprostředně předcházející mysl. A to je ta mysl, která se chytá objektu. No nešlo o to, co jí jako sleduje, tu mysl, jo, tu, tu vyvstávající. No zase mysl. Zase mysl, no, to je to, co jsem, jako my vlastně s toho, jak se to říkal, tak vlastně my to trochu jako tam jako... Proto definice, definice mysli je Alambanam, ty itičita. To, co myslí na objekt, to je čita. Jasne. To, co na objekt nemyslí, no, není čita, ale něco je. Ale co? <laughs> to bys měl právě proskoumat. Ne, já to zkoumám, ne, spíš jakoby, zase na základě textu, protože studujeme Čaraku. Tak tam vlastně ta definice Manasu je Indria graha Karma Manasaha. A pak je Svasyany Graha. Ale to, jo, to, je, to je jiný. Maniate, maniate, maniate i manas je v buddhismu. Maniate i ty manas. To co, to, co je orgán myšlení, to je manas. A teď kon, má v buddhismu pejorativní význam tež. Je od maňaty, maňaty znamená si představovat, že je nějaké já. Je, jakož my identifikujeme orgán myšlení z já, my nevidíme, že myšlení je jenom proces myšlení. Žádný orgán myšlení, který patří já, neexistuje ten proces myšlení a orgán myšlení jsou identické. Hmm? Hmm. Proto maniate i ty nás. Ale to, co manjate, to není žádné já. To je ten proces myšlení právě. Hmm. Čili nemáme cogito ergo sum, já, jak říkal e, e, dekán, ale je cogito ergo cognitio est, jelikož my myslíme, proto existuje proces myšlení. Ale žádný subjekt myšlení jakožto oddělený subjekt, neexistuje. To je buddhismus. Hm? Existuje proces myšlení, ale ten proces myšlení je nestálost sama. A ta nestálost sama je tež orgán myšlení. Čili mysl se nedá říct, že existuje ani neexistuje, mysl je velká záhada. A tu záhadu, právě proto máme rozvázání uzlu. tu záhadu musíme rozlišit. Jestliže rozlišíme tu záhadu, no tak rozlišíme všechno. To je jiný, jiný přístup než v medicíně. To nemůžeš eh, identifikovat. Protože medicína nakonec, eh, ačkoliv samozřejmě je založena na, eh, na filozofii a na psychologii, no, medicína má za úkol. Hm, eh, aby vlastně ty dôši byly v harmonii. Hm? To, může být, to může být stav nirvány, a to, to nemusí být stav nirvány. No, to je tělesná úroveň je s ním. To je tělesná úha, protože medicína je spojená hlavně s, s, s tělesnými neduhy. Ačkoliv jasně říkáte, že tělesné neduhy jsou, mají svůj kořen v, v mentálních neduhách. Hm? Pragyá paráda. Hm? Přesto vlastně důraz je na těch nedohách těla. Je to tak? Jo, tak to je zase oblast komplikovaná, tak já to vrátím zpátky k té mysli. Tak <laughs> Dobrý, tak jsme, tak asi skončíme tady, hm? pokud nejsou nějaké další otázky. No a příště se podíváme na poznání minulých životů, hm? které je tež velice důležitá část poznání buddhismu. Hm? Protože to, že mysl má kontinuitu, má hluboký význam. A ten hluboký význam se vyjevuje jak v každé myšlence, tak i z života na život. To je hluboký aspekt právě učení Abidámy, které, ke kterému moderní psychologie ještě vlastně nedošla, ale joginské poznání tento aspekt právě proskoumává. Tak jo, tak dáme předání zásluh. No, důležité je, že jsme poznali, že kumarádžíva všechny tyto nadpřirozené schopnosti spojuje s praxí velkého soucitu. Hm? To máte tady jasně vysvětlený. Ten velký soucit je, jak Mahayana Sutra Alamkára je ostatní důležité písma zdůrazňuje, je vlastně základ, kořen hm? velkého probuzení. Velké probuzení spočívá ve velkém soucitu. A bodhisattva právě proto bodhisattva praktikuje tyto nadpřirozené síly, aby uskutečnil velký soucit, aby mohl pomáhat mnohým bytostem. Tím jedině tak vlastně on se stane skutečným bodhisattvou. No a teď předání zásluh. Zase pro změnu můžeme v čínštině krátkou jen jít sekunté, putí, či je, wote, ničom či je, končím fotel. Nechce zásluhy této praxe dnes. Přesou na všechny bytosti, abych jsme my všichni bez výjimky dosáhli stav plného probuzení. Tak to by bylo všechno pro dnešek. A uvidíme se zase příští neděli. Hm?